Copii pun o întrebare. Aveți voi pe inimă din partea lui Dumnezeu zelul acesta în lupta împotriva păcatului și împotriva Duhului Vrăjmaș care permanent ne stă în față a ne pune sufletul la pământ? Acolo unde lisește acest zel, această râvnă pentru Domnul nu se poate vorbi de biruință, nu se poate vorbi de o luptă câștigată de cel nepricănit acolo. Lupta se câștigă pe un front de bătălie dacă cel care e acolo în tranșeu vede biruința pe care Dumnezeu i-o va da împotriva vrăjmașului care stă în față. Când David l-a privit pe Goliat, tot poporul tremura în frunte cu Saul, zăpăcitul, care nu și-a înțeles rostul lui ca împărat. Un om care nu-și înțelege rostul lui pe pământ, ca om. E un zăpăcit la cap. Ajunge în iad. Rostul omului pe pământ, când Dumnezeu l-a creat, a fost acela să fie împreună lucrător cu Dumnezeu sau ajutorul potrivit pentru el. Cum este scris Biserica, ăsta este rolul ei. Cum spune cuvântul, să facem un ajutor potrivit pentru om. De el l-a făcut Dumnezeu după chipul și asemănarea lui pe om. Și când noi nu ne înțelegem acest rol pe care îl avem în planul lui Dumnezeu, suntem niște suflete care nu merităm. De-aia și Biblia aseamănă pe cei care gândesc, așa cum am spus, pleava, adică vânt. Unde o duce, nu are nicio valoare. Ei pleavul, o dată, nimeni nu-i poate grija unde s-a dus și s-a întâmplat cu pleava. Soarta celor care nu iubesc pe Domnul, Nimeni nu va mai întreba despre ei vreodată, în veșnicie, unde în ce stare se găsesc sau ce fac acolo. Nimeni nu va mai întreba. E pleava luată și dusă unde, terminat. De aceea, aici este, dacă avem acel gram de pricepere, cuvântul vorbește, Dumnezeu privește de la înălțimea cerurilor, este scris în cuvânt, peste fie oamenilor, să vadă, e cineva care are priceperea să mă caute, zice Domnul. Când un om are această dorință, ăla caute pe Dumnezeu. Și eu doream mântuirea și am căutat-o. Dar n-am găsit-o. 8 ani de zile, tot ce se spunea acolo, am căutat să fac și mă vedeam pierdut. N-aveam în suflet încredințarea că ce făceam e de ajuns. Nici vorbă, nici vorbă și 8 ani de zile. Și după 8 ani de zile, când mi-am văzut sufletul la pământ, și-am strigat la Dumnezeu și-am spus, Doamne, dacă mântuirea așa cum o spun oamenii, atunci degeaba ai mai murit. Cu această l am căutat pe Dumnezeu, cu această dorință în suflet. N-a mai fost nevoie nici de popor, nici de predicator, nici de nimeni. El însă, Domnul, mi s-a descoperit în chip fericit. De aceea, haide să înțelegem, de ce tocmai lui Maria, Domnul, la înviere, a întrebat-o, femeie, ce caos? Eu să o că întrebarea aceasta pentru Domnul față de această femeie care mai înainte a lăudat-o pentru fapta ei, când cu șase zile înainte de patimă, acel vas de mir, de narc, foarte scump, pe care l-a spart și a uns trupului Iisus, este scris în Scriptură. Și unea din 5 au cârțit că mai bine să vindea. Și sus a spus, -a un... și lăsați să în pace, ea a făcut un lucru frumos față de mine. Și i a făcut lucrul acesta în vederea îngropării mele. Deci Dumnezeu Tatăl își pregătea jertfa care urma să fie adusă. Și jertfa pe care urma să o aduc era viața Fiului Său. Și această jertfă trebuie să primească mai întâi această această mireasmă, această ungere și ea a făcut acest lucru în vederea îngropării mele, adică a moții mele. Cine era cel care îl pregătea pe Isus pentru moarte? Tatăl. Prin cine? Prin această femeie. Și Isus poruncește, care despre nici unul n-a mai spus acest cuvânt, Deci oriunde se va vesti Evanghelia să se spună și ce-a făcut femeia aceasta pentru mine. Auziți? Ce iconă este această femeie în Scriptură? Este icoana Bisericii, dragă, acelul care îl cunosc pe Hristos, dragă, acelor care Dumnezeu le-a dat harul să se bucuri de el, așa cum această femeie, Maria, care o vedem la picioarele lui Iisus sorbindu-i cuvintele, dragă. Și interesant este, revin la cuvântul de mai înainte, când El a înviat, după ce a câștigat răscumpărarea pentru noi prin moartea Lui, o găsește la mormânt. Femeie, ce cauți? Nu știa El oare dragostea acestei ființe? Cum? Păi dar El a și mai înainte de ea. Dar este pentru noi o învățătură. E o întrebare pusă nu numai femeie ce caut, fiecare din noi. s au vorbit și mai înainte despre bogatul, tânărul. Ce bine să fac ca să am împărăția. Și Iisus i-a reprăcut. Cum mă ce bine? Bine nu e decât unul singur, Dumnezeu. Și acolo femeia dă un răspuns foarte interesant. Și domnule, dacă l-ai luat, spune unde l-ai pus, mă duc să-l iau. Deci, încă o mărturie Domnul primește de la femeia, pentru care a spus oriunde se va vesti Evanghelia să se spună și ce a făcut ea. Mărturia pe care o dă biserica vie a lui Hristos rămâne pentru tot de una. Aici este marea întrebare, facem noi parte din acest trup slăvit al cărei cap este Hristos Domnul? Pentru că mărturia pe care o dă biserica rămâne de apururi, Dovada și meritul care i s-a dat de a deveni mireasa, sofia, ființa care l-a urmat pe or oriunde merge el cum spune în cartea Apocalipsei. O face femeia. Domnule, dacă l-ai luat, spune -mi. Unde l-ai pus? Mă duc să-l iau. Și mort. Asta cere iubirea. Și mort. Dacă lumea nu-l primește pe un Hristos viu, care a făcut atâtea minuni și semne, cum scrie Biblia despre poporul evreu, oare zici, ce trebuie să mai fac și n-am făcut? Și totuși n-au crezut. Dar biserica, sufletele acestea alese Câtă deosebire există între un suflet al lui Maria și cei care au văzut minuni și semne cu grămada, tot îl întreabă și dar ce semne faci ca să credem în tine? Când aia face cu un nenăscut din nou, poți să-i cerul pe pământ, dragă, el tot nu crede, el rămâne tot ca el, blestemat, dragă poți să-i bagi în casă cu grămadă, ce vrei, el rămâne tot el, nu îl schimbă nimic. Până nu vine în el de pocăință, până nu se întoarce la Dumnezeu, nu vede, el e mort, domnule. Noi credem de foarte mult și gândim că prin anumite fapte și lucruri putem să-i întoarcem la Dumnezeu. Suntem datori să facem aceste lucruri, foarte adevărat, dar nu asta îl va îi va despreti uh, inima, uh, inima împietrită, numai cuvântul lui Dumnezeu, numai Duhul Sfânt o poate face să fie altceva decât ce a fost până la cuvânt. Nu. Iudeii, dovada cea mai limpede, cinci pâni, a săturat cinci mii de oameni, Pe păi ce alte minuni mai putea fi mai mari ca o, o minunie ca asta, din cinci să sătura cinci mii de oameni? Altă dată cu câteva, iar patru de oameni. în Învierea lui Lazar din mort, a patra zi, când el era intrat în putrefacție, când a auzit, în loc să creadă, uitați-vă ce face dracul în inima unui care nu crede, dragă. Zice, Ei, ce vom face acum? Că toată lumea se va duce după el. Și au pus la cale să-l omoare nu numai pe Isus. Și și pe Lazar care l am înviat. Poftim, uite! Vreți să știți cum gândesc cei care nu au Duhul Sfânt? Cei ce sunt nenăscuți din nou? Astea sunt gândurile lor. Eu, cu ajutorul lui Dumnezeu la anii care sunt mai în poimele, poate că nu mai sunt pe aici, dar vă să aduce aminte de toate aceste lucruri. De aceea, se ne deschidem bine astăzi urechea și să ne întrebăm cât este de adevărat ce a spus Apostolul Pavel când a zis judecați vă voi singuri sau cercetați vă voi singur” Și vedeți dacă sunteți în credință dragă, nu în biserică Tu poți să fii în biserică dacă nu ești, nu ai în tine Duhul credinței Duhul ascultării, Duhul care să-ți placă de cuvântul ăsta, să-ți meargă la inimă Dom Așa să-ți să ungă sufletul Dacă nu simți lucrul ăsta Ești mort, dragă, habar n -ai ce este Evanghelia. Ea este chipul lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, a Dumnezeului nevăzut. Și când Duhul Sfânt se îl descoperă, inima se, -se umple de de ce atunci îl vei înțelege pe David, care juca înaintea chivotului Dumnezeu, cum spune din răsputeri. Ne punem întrebarea... Am cunoscut noi această bucurie a mântuirii? Cunoaștem noi această slavă a Lui Dumnezeu? Că și Evanghelia nu este altceva decât descoperirea slavei Lui Dumnezeu față de noi. Și așa ne putem mântui sufletele, să știți. De ce credeți că în cântarea cântărilor Duhul Sfânt o prezintă în felul cum spune acolo? Cine este aceea care se ivește ca zorele, frumoase ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor? Cei nenăscuți de noi când ne vede cum vorbim sau ce arătăm, că suntem și pocăiește-te tu, da? Cântarea cântată de copiii noștri mai înainte și sabia cu două tăi și să fie în mâna voastră. E cuvântul lui Dumnezeu care prin Duhul Sfânt să dovedeți cu adevărat că sunteți vrednici de chemarea care vi s-a făcut. Să ajungeți copii a lui Dumnezeu, luptători pentru cauza lui Hristos. Într-un timp atât de scurt, viața asta care e nimic aproape față de veșnicie. Și veți fi astfel Fii ai împărăției lui Dumnezeu, moștrânitori împreună cu Hristos, Fis un Timotei, un Tit, un David, tânărul de 20 de ani care a câștigat biruința de care întreg poporul s-a bucurat, iar Mical, nevastă sa, care i-a dat-o Saul, Saul, nu luați nimic de la lumea asta, cât ce luați de la lumea, tot ca lumea dragă. Nu putea... Fi mai bun fi ca lui Saul decât ce a fost taică sub Saul. Nu putea fi mai bun. Dacă nu ești născut de nou, ești lume, Domnule! Și nu poți să fii mai bun ca cel de afară. Cuvântul merge mult mai departe când va veni vremea lui Anticrist. Nu cei de afară ce, cei religioși, o spune Mântuitorul, vine vremea când vă veți și arată ura și răutatea cu care noi vom fi urmăriți și, și vă vor ucide între tind și altar, crezând ca aduc lui Dumnezeu. Ce? O jertfă. nu o face lumea. O face lumea care este în mijlocul nostru. Și așa se va întâmpla. De aceea, felul în care Duhul Sfânt ne pregătește pentru ce urmează să vină, noi nu știm ce poate aduce ziua de mâine. Avem acum o casă unde putem aduna, unde ne putem bucura și de slavă Lui Dumnezeu, dar mâine s-ar putea să nu mai fie asta. S-ar putea să fie o celulă. Dar s-ar putea să fie nici aceea. Să fie cu totul altceva. Să fie ce a fost și pentru poporul evreu în timpul nazismului, știți povestea ce a așteptat pe evrei? Și Biblia vorbește limpede că după răpirea bisericii, toți cei credincioși care vor rămâne nu va mai fi pedeții cum a fost pe vremea când noi am stat în închisoare. Va fi o întrebare la care trebuie să răspunzi. Ești de acord cu noul sistem de religie sau nu? Și dacă îi spui nu, capul ți s-a dus. Deci nu mai. Pentru că este scris în Scriptură. Apostolul Pavel ne spune că anticristul, încă de pe vremea lui, lucra Duhul lui anticristic. Și a lucrat de-a lungul veacurilor. Deci Dar ceea ce îl împiedică ca să fie el în toată puterea, trebuie să fie luat din drumul lui. Când va fi luat din drumul lui, este vorba ce stă în calea acestui Duh vrăjmaș Domnului. În trei lucruri. În primul rând, e harul Tatălui peste care nimeni nu poate trăi, și cum spune el, când lucrez eu, cine se poate împotrivi? Al doilea e Duhul Sfânt ca persoană venit pe pământ din ziua cinzecimii care se găsește la lucru și lucrarea o face în ceea ce sunt ai Lui Dumnezeu. Și al treilea lucru este trupul lui Hristos, biserica. Când biserica va fi răpită Duhul Sfânt va pleca odată cu biserica și Harul Tatălui se va retrage. de aceea zice Scriptura, câtă vreme e Har. Când Harul s-a ridicat, atunci Satan are un timp foarte scurt în care să se va da toată puterea pe pământ. Și atunci primul lucru care îl va face este să ucidă. Deci va face război cu poporul Sfinților, este și în cartea lui Daniel și în Apocalipsa și îi va birui, adică îi va ucide. Asta înseamnă secerișul Anului. din care s-a luat mai întâi ce snopul, adică biserica. După ce biserica a fost răpită, acum urmează secerișul. Întrebare. Bine e să ne pregătim pentru venirea lui ca să avem bucuria să fim răpiți în slavă, să nu vină vremea ca să fim uciși pentru credința care o avem, pentru că cei ce vor fi rămași după răpire, acești săraci, e ca și grâu din lan, este cerat, dar este dus în arii peste care trebuie să treacă roata carului. Biserica nu va avea soarta asta, ea este răpită în slavă și ea nu va mai avea parte de acele judecăți care vor fi la sfârșitul veacurilor, este scris lucrul asta. Și atunci, cât de înțelept este ca astăzi să ne dăm silința în așa măsură încât să putem fi găsiți vrednici de această chemare sfântă de a face parte din trupul Lui Hristos și să așteptăm cu cei ce sunt ai Lui Hristos, venirea Mântuitorului. Să nu ne ducem cu gândul că toți cei ce suntem în adunare, vom fi răpiți. Să dea Dumnezeu așa să fi, dar nu se poate. Pentru că este vorba de un anumit număr cei ce vor rămâne, asta nu înseamnă că ei nu vor fi mântuiți, vor fi mântuiți dar Biblia spune că ca prin foc ca prin foc înseamnă ce urmează ce s-a spus despre anul care urmează să fie secerat și dus acolo unde trebuie să treacă roata carului peste ei de aceea Domnul care este în mijlocul nostru să ne dea această lumină și acest har să-l putem cunoaște pe el să-l iubim Domnule Femeie, ce cauze? Și răspunsul ei a fost răspunsul fiecărui suflet care face parte din trupul lui Hristos. Și mort în vreau. S-a vorbit nu de mult despre Rizpa, femeia cu doi copii pe care i-a spânzurat la cererea făcută de Gabonis. Și femeia aceasta Timpul cât au stat copiii, ei spânzurați cu alții, încă 5, că 7 i-a cerut gabaonii să fie spânzurați din neamul lui sau. Și a așteptat un sac pe stâncă, Noaptea își păzea copiii spânzurați de fiarele care căuta să vină să-i și ziua de păsările care venea să le ciupească carnea de pe cum erau spânzurați. Și mama acestor copii ne punem întrebarea ce anume a determinat-o pe femeia aceasta atâta timp să stea lângă copiii ei spânzurați să-i păzească morți, așa cum erau ei morți. Era iubirea. Iubirea este aceea care a fost și în Maria. Domnule, dacă l-ai luat spune unde l-ai pus și mă duc să-l iau. Păi asta înseamnă dragostea creștină. Când mă uit la cei în jur cu inima, la cei care sunt nenăscuți de nou, ce bălbâială în gura lor când tot încep să spună că eu sunt, că eu faltuțe deci când vorbești Adevărul adevărat este îl iubești tu pe Hristos așa cum El ne-a iubit pe noi ce simți în sufletul tău când vezi pe dracul care își bate joc de Dumnezeu și tu stai liniștit în manca ta? Sau începi să tremuri și nu știi cum să faci prieten cu el ca să nu ai necazuri? Ce creștin poți să fii tu? De aceea, iubiții mei frați, Dumnezeu este acel care ne-a înzestat cu acest har, cu această putere care este darul Duhului Sfânt care e în fiecare din noi. Și sabia cu două tăișuri e cuvântul lui Dumnezeu să fie în mâna voastră, să te nume printre slăgețele puse în tolba lui. Și David era una din aceste sărgeți. și Domnul a avut totdeauna în toate timpurile în tolba lui de săgeți, copii care i-au făcut cinste lui Dumnezeu. Așa cum a fost cazul cu David și nu numai el, și Efta, și alții și alții. Vă dați seama, Iefta, Un singur copil a avut, dar în râul lui pentru Dumnezeu, când a fost trimis să lupte împotriva vrăjmașilor, a făcut o juruință: Doamne, dacă îmi vei da biruință, cel ce va ieși primul înaintea mea, fericit pentru biruința pe care mi-o vei da, să-l voi aduce ca jertfă. Nu s-a gândit Iefta? că ființa aceasta avea să fie exact singurului copil fica pe care o avea. Și când s-a întors biruitor de la luptă ficul s-a însoțit de alte fete, jucând a ieșit înaintea lui taică fericit că a câștigat biruința și betul iesta săracul, vai, vai. Și fata l-a înțeles pe tată și a spus, tată. Jurința care ai făcut-o împlinește-te, rog. Iată cum vorbesc copiilui Dumnezeu, nu ca ligioele care se dau mari și când e vorba de răspundere să ascund ca șobolanii să nu dea nimeni de ei. Și fata spune, tată, îngăduim numai un timp să mă duc să-mi plâng pe munți și după aia mă întorc și împlinește-ți jurința. Și tata a lăsat-o timp de câteva luni, s-a dus cu fetele și s-a întors și tatăl a adus-o ca jertfă potrivit cu jurința făcută Domnului că dacă îmi vei da biruința asupra vrăjmașilor tăi, cel ce va înti. înaintea mea îl voi aduce ca... Și era singurul copil. Ce ziceți dumneavoastră, dragii mei frați? În fața acestor oameni... Ăștia sunt vrednici de împărăția lui Dumnezeu. Așa se câștigă împărăția, nu acele suflete molatice sau suflete care când este voapă de -o răspunde ă, stai, lasă treacă, nu, că nu cumva să am de suferit ceva. Și te dai mare, și te dai că ești nu știu ce mare, nu știu cum. Doamne Iisus, Tu ești aici cu noi. Îmbracă-ne, te rog, pe toți cu această putere cu acest har cu care tu ai venit de la Tatăl, har care te-a sosit peste tot și ai spus acel cuvânt minunat, că ce au îmbiluit lumea. Lumea nu se biruie prin fricoș. Citim în cazul lui Gedeon, din 32 de mii care au răspuns la chemarea lui, doar 300 numai au fost găsiți vrednici de Dumnezeu să-L urmeze pe Gedeon la luptă. Și Domnul i-a vorbit, el ca om sărac, a gândit, băi, pe ce fac eu în fața lui Madian, că ăla vine cu o armată cât frunze în codru. Și eu cu 300 de oameni. Și Domnul l-a liniștit și i-a spus, și aici. Și deci, acei pe care ți-i voi arăta să nu meargă, aia nu vor merge. Adică, vrei să ai mai mult cu tine, dar te vor lăsa, unii va fi mai greu. Iar acei pe care ți-i voi să meargă, zice, aia vor merge. Aici este înțelepciunea. Nu, când te unești cu cineva pe care nu-l cunoști dragă, unde îți va fi mai greu? Acolo te lasă. În loc să ai ca ajutor potrivit, e o povară pentru tine. Îți duci nu numai povară ta, ci îl duci, pe, îl duci și pe el cu ce are în capul lui. Și îl duci, că ai încotro. Doamne, în te te rog de noi! Dă-ne, te rog, această lumină să putem deosebi duhurile, să putem deosebi binele de rău, să putem vedea ce este al tău și ce nu este al tău. Doamne, îndură-te, te rog, de noi! nu numai prin această îndurare putem să ajungem ceea ce tu, Tatăl, cerezi că ai hotărât mai înainte din temerea lumii, să fim fii, cum ai spus, pentru că Dumnezeu dorea să ducă pe mulți fii la slavă. Ce a trebuit să facă? Să-și rupă pe unicul său fiu, ca și Efta. Să-l aducă ca jertfă pentru biruința pe care dorea să o capete asupra lui Satan și asupra păcatului, așa cum și Efta a făcut. Iubiții mei, frati și surori, Dumnezeu care este în mijlocul nostru, el e cel care ne dă acest har să-L cunoaștem și să ne bucurăm de El, să-L iubim așa cum El ne iubește și cu acea râvă și cu acel zel. Aud de pe mulți sunândi și că fratele natural de multe ori și ce dracu! A, vă zic că e oare cum că îi zic direct cine, nu? Ce părere aveți? A, așa cum unul într-o carte scrie un cuvânt foarte interesant, că atunci când noi am fost judecați, am făcut ceva turburare. S-a referit la faptul când am mintat acolo, când am văzut frații, era securitate într-o patru și de altă culoarul eh, care era unde ne-a ridicat sus la tribunal și când am ridicat sus, când mi-am văzut frații și surorile care nu-i văzut de atâta vreme, am zis, să fie Domnul! Și toți într-un glas, fără să-ți dea seama, în veci, amin! Și securitatea... Și ai că se tac din gură. S-a dus. Și ăla care se dă că e sfânt, că apără... I-aș pune întrebarea dacă mi-l dă dată în mână. De pe, cine, pe cine am supărat? Mi-ai spus că am făcut turburare. Pe tăticutul? Auzi? O, Doamne, Dumnezeule, Doamne! Dumnezeu nu face treabă cu fricoși. în cazul lui Ghideon, toți cei fricoși întâi ei au fost trimiși acasă, duceți-vă acasă, n-am treabă cu voi. Și cei care au avut probleme, casă zidită, copii, data la locul lor și câte altele, zice, nici cu voi n-am treabă, duceți-vă, vedeți-vă de copii, vedeți-vă de casă, Alții erau în suramă, zice, duce, vezi de nevastă, dar... Pentru război, din 30, 32 de 300, ăștia, da, ăștia mi la război. Vedeți cum alege Dumnezeu? Când aceste lucruri le ai în față, dragă, pe dată te întreb, măi, oare eu cine sunt? Ce vede Dumnezeu în mine? Vede El în mine, un Gedeon, care în timpul lui Madian, ca și în timpul comunismului, când betul om-sărmanul pe pământul lui recolta toată se ducea și primea nimica toată rămânea și dator și au fost predicatori o rușine, predicator. le spunea fraților în adunare n-aveți voie la colectiv când veniți de acolo cu o roșie cu un castravete și beata femeie sermana muncea din zori până noapte pe pământul care era al ei și nu avea voie, predicatorii spuneau să nu pui mâna că e furt ce predicator a fost acesta un nenorocit Gedeon din lanurile de grâu care Madian ducea tot ca și rușii, cum ducea tot la ei și vine Domnul la Gedeon și îl găsește acolo ascuns undeva, bătea grâu să-și facă și el rostul de ceva pâine pentru familie. Și ce spune Domnul când îl vede? Ce faci tu aici, viteazule? Auziți ce spune Domnul? Ce faci tu aici, viteazule? Ce vedea Domnul în inima acestui barbat? Acea râvnă, el, Ghedeon, răspunde, Doamne! Și îi spune Domnului, cum a fost Domnul pentru poporul lui din dintotdeauna, și iată, acum, Madian e cel care stăpânește peste răși și așa mai departe. Și Domnul se uită la el și îi spune un cuvânt foarte interesant. Asta vreau să spun și acum. Și deci, du-te cu puterea aceasta. Uite ce spune și vei birui. Du-te cu puterea aceasta. Ce putere era? Era zelul, era râvna care se bizuia pe cei, ca și David cum îspuni lui Goliat. Tu vii cu sabie, vii cu sulse, cu spadă, dar eu vin în numele Domnului. Biserica adevărată luptătoare pentru cauza lui Hristos. Domnul Iisus a spus: "Le-am dat cuvântul tău și mi-a plăcut cântarea cântată de copii noștri care ni sunt atât de dragi și sabia cu două tăișuri să fie în mâna voastră." Auzi? cuvântul lui Dumnezeu. Și acest cuvânt te va face să te bucuri și să se bucuri și cei care așteaptă izbăvirea. Cum să creadă lumea asta să se pocăiască dacă cei care mărturisesc Evanghelia ca să nu aibă probleme ocolesc colesc? Și că, pe nu, domnule, că dacă spun ce spune Evanghelia atunci noi rămânem fără până și câte altele sau avem necazuri. Dar dacă vestim așa o Evanghelie, cam cum îi place lumina, să avem probleme. Iubiții me frați și surori, repet încă o dată, Mântuitorul Iisus, care este aici, în mijlocul nostru, ne privește pe fiecare. El știe ce a trebuie să dea pentru mântuirea noastră și ne iubește nu cât îl iubim noi, ci cu mult mai mult decât cum îl iubim noi. Să avem încredere în El, încredere în cuvântul Lui, încredere în ce de care El se servește ca să avem harul de care s-a vorbit astăzi, Duhul Ascultării, acel Duh smerit, blând, cum a spus Isus Domnul, învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima și în acest fel Dumnezeu va fi și va rămâne cu fiecare din noi până în clipa în care El va zice ce va zice cum stă scris în cântarea cântărilor. Vino! Porumbițo! ascunsă în scobiturile stâncii. Care o fi stânca aceea mare? E tot El. E locul pe care Tatăl ne-l-a dat în Hristos Iisus. Săgețele azătoare ale satanii care vin din gurile celor care nu cunosc pe Domnul nu atinge omul din lăuntru, frate. Da, carnea asta, da, o poate ucide, dar pe acel care Dumnezeu l-a pus în lăuntru nostru aceste săgeți, această o travă a satanii nu va ajunge niciodată la omul din lăuntru. Că este copilul lui Dumnezeu. Și Petru spune un lucru foarte interesant. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Dumnezeu care este în mijlocul nostru, să ne dea El acest har și această binecuvântare ca sufletele noastre fericite, totdeauna, să îl preamărim pe Dumnezeu fără a ține seama de vremi și împrejurări. Nu! Soarele este soare! și iarna și vara El e tot soare, El este același Dumnezeu care este aici cu noi El se fie și El să rămână cu fiecare din noi până ce El ne va chema când va zice vino scumpă, porumbiță arată-ți fața și atunci e iarăși un cuvânt, arată-ți fața ne vedem astăzi cum ne vedem așa că și în cântarea cântării la început sunt neagră, dar sunt frumoasă dacă când vei auzi cuvântul, arată-ți fața, vom avea fața pe care Tatăl ne-o va da și fața pe care Tatăl ne-o va da nu va fi alta decât fața pe care o are Mântuitorul Isus. Ca să se împlinească acel cuvânt care zice, ce știm acum știm că suntem copii al Lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă dar știm că atunci când se va rata el, vom fi ca el pentru că îl vom vedea așa cum este. Și atunci vom vedea că în tot ce ne-am plâns, ca și fata din cântarea cântărilor, era se vedea neagră, dar avea credința că e frumoasă, adică se știa că este iubită de împăratul și cu timpul a ajuns până la credințarea fericită încât a spus eu sunt al Lui și El este al meu. Când ajungi la această încredințare că Hristos este al tău și tu ești al Lui, acele puteri ale sataniei, ca și pânza de paianjen, nu-s nimica înaintea ta, căci cel care câștigă biruința în viața noastră este Hristos, cuvântul. Și această biruință o avem pe numele Lui, ca și în cazul lui David, despre care s-a vorbit astăzi. Dumnezeu să rămâne cu fiecare dintre noi. Amin!